Itt ebben az órában a Nagyvárosi dilemmákat és a Krétakör című műsort szokták hallani. Most ezt a kettőt összevontunk egy különleges alkalom. Egy összeállítást fognak hallani. Konondzsia Gábor írása, ami egyébként egy könyv formájában is megjelent, amire érdemes majd később figyelniük és megvenni, hogyha könyvesboltba járnak. A mai témánk újévi téma, a boldog új év vett kívánságunk mellé egy elgondolkoztató témát szeretnénk föl, fölhozni. A témánk a Titanikon nincs pánik, a nyugati civilizáció bukása. A Titanik elsüllyedése az egyik legismertebb hajókatasztrófa, ezért az előzményekkel nem foglalkozunk, csak magával, az első és utolsó útjával. Tehát a mai témánk a Titanic lesz, a Titanic süllyedése, és ehhez kapcsolódóan gondolatok arról, hogy a mi mai civilizációnk vajon ugyanezt az utat teszi-e meg, vagy talán másfelé halad. Ez maradjon most egy nyitott kérdés egyelőre. Tehát az új célja New York volt, az új világ kapuja és igazi fővárosa. Átkerés a nagy vízem az új világba. beavatás és átváltozás az új ember megszületése. Igaz az az egyes emberre és az egész emberiségre is. Ez a jelen műsor erről a nagy beavatásról és átváltozásról szól. Új bort nem töltenek régi tömlőkbe. De ha mégis, kiszagadnak a tömlők, a bor kiömlik és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor, új be való, akkor mindkettő megmarad. Máté Avangélium. A történetünk ott kezdődik, hogy a hatalmas, 270 méter hosszú, 66 ezer tonnás hajó 1912. április 10-én déli 12-kor a katasztróf felőtt négy és fél nappal kifut a Southamptonik kikötőből. Elindulás után rögvest hajszál hiánya összeütközött egy másik hajóval, a New York nevű amerikai óceánjáróval. 7 órával később kikötött Sherburgban. Utasokat vett föl, majd este 9-kor tovább indult. Másnap déli fél egykor horgonyt vetett az írószági Queenstonban. Ott további utasokat és postát vett föl, majd másfél órával később, az április 11-én, 14 órakor elindult New York felé. Az első indulástól számítva 26 óra telt el. Ez az elszakadás időszaka. Elkülönés, elkülönés a világ rendjétől. Megkezdődik az átkelés, megkezdődik a lélek sötét éjszakája. A hajó április 14-én vasárnap este 11 óra 40 perckor ütközött a Jéghegynek. Az ütközés tehát három és fél nap múlva következett be. A katasztrófát az okozta, hogy a titanikot elsülyeztetetlennek tartották. A jelenlegi világrendet és öröknek és megdönthetetlenek láttatják velünk. Az ütközés napján, április 14-én számos figyelmeztetés érkezett a többi hajótól, jégveszélyt jelezve. A tőke mohósága és agresszivitásra viszipusztalásba a világot. Alvási hajó 22 és fél több mint 40 kilométeres sebességgel rohant a jeges óceánon, a dermesztően sötét, holtalan éjszakában. Rohanás a védetekig felpöröketett anyagi világ. Sötétség a varázsdart következménye, ami elforrólított minket a kiáradó szellemtől és a teremtett világ világosságától. Az utasok többsége és a személyzet nagy része is alszik. Olvás, az öntudatlan, tudatlan állapot jelölője. Éjfél után vagyunk. A legsötétebb időszak. Az őrszem. Kutató, aki a szellem sötét éjszakájában látni, előrelátni próbál, észreveszi a jéghegyet. Jég az élettelen kis világ megjelenítője. Azonnal jelez a hídra. Vészhelyzet és a tudomány részéről. Az ügyeletes tiszt jobbról akarja kikerülni a jéghegyet. Előbb élesen jobbra, majd erősen balra kormányoztat, közben hátramenetbe állítatja a gépeket. Az óriási hajó azonban nyílegyenesen rohan tovább. Későn jött kétségbeesett irányvattó manőverek, a tehetetlenség túl nagy, a beavatkozáshoz nincsenek megfelelően erős eszközök. 37 másodpercelik el, végül a hajóor az utolsó pillanatban lassan balra fordul. A bejavatkodás ellentmondásos, a mechanizmus kiszámítathatlanul viselkedik. Az őrszemek úgy látták, hogy hajszálon múl, de megúzták. A kutatók úgy látják, hogy a helyzet megoldódott. A jég egy mintegy 300 láb és 90 méter hosszan felhasította a hajó jobb oldalát. A civilizáció a maga által teremtett élettelen kis tájvilága ütközik elháríthatatlan környezeti katasztrófa képében. A hajó sebességét alapul véve ez 7,77 másodperc alatt következett be. Az utasok Helyzetüktől függően ez surlódásként, remegésként, zökkenésként rázkódásként érzékelték. Az orrtőke közelében elhelyezett fedélközi utasok és a kazánházakban szolgálatot teljesítők számára azonban fűsekététő recsenés volt. Pusztító földmozgások vezették be a katasztrófát. A rekeszáró ajtókat leengedték, de hiába. Rekeszáró ajtók. A negatív hatások lokalizálásának irreális szándéka. A víz özönlik be a hajó jobb oldalán. Víz az élet és a halál jelölője is. hajóba beömlő víz a föld működési rendszerének végletes felborulása, és az ennek következtében bekövetkező kivéthetetlen természeti csapások, amelyek egymás után teszit tönkre a mechanizmus részeit. A gépeket leállították. A gazdaság motorja leáll. Mintha mi sem történt volna, az utasok tovább aludtak. A fentlévők folytatták addigi társaság életüket, beszélgettek, iszogattak, kártyáztak, még vicceltek is. Dobálóztak a hajóba esett jéggel, szuvenírként hutogatták, vagy abból kértek az italukba. A buli megy tovább. Az őrszemek is folytatták szolgálatukat. Folytatják tovább a megfigyelést, a kutatást értelmetlenül. Néhány utas felébredt, és az utas kísérőktől közszolgálatot ellátó személyek érdeklődött, hogy mi történt. Ők persze nem tudtak semmit. Egy vegyes társaság véletlenszőren összevetődött az utasokból, próbálták kideríteni a váratlan csend okát, ami minden zöggenésnél jobban nyugtalanította őket. Civil kezdeményezések. Kimentek a fedélzetre, de maguk sem tudták, hogy mit keressenek. Mindenféle álhíreket találtak ki, egy sem volt igaz. Néhányan észlehetik, hogy baj van, de nem tudják, hogy mi a való helyzet. Egy darabig céltalanul ődöntek a fedélzeten, vagy a korlátnál állva merengtek az éjszakába, valami jelét keresték, hogy mi a baj. Ah jó állt, de egyébként minden normálisnak látszott. Egy után inkább bejöttek a melegre, csatlakoztak az álfedélzett pompás előcsarnokában összegyűlt többi utashoz. CV-szervezete kapcsolatfelvétele és összefogása. A fűtőket az elárasztott kazánházakból felhívják a csónakfedélzetre, majd visszerendelik őket. Céltalanul járkálnak, de nem tudják, mi lenne a feladatuk. Vészhelyzetben az irányítás akadózni kezd. Egymásnak ellenmondó parancsok. Másfűtők pokoli hőségben, nehéz és veszélyes munkával kioltják a kazánokban a tüzet, hogy megelőzzék a robbanást. A lent lévők életük kockáztatásával próbálják meggátolni, hogy a már használhatatlan gépezetek még nagyobb bajt okozzanak. Fent még senki sem tudja, hogy mi a helyzet, amikor a víz, 5 perc elteltével elönti a postát. Mi a posta? Étékesnek tartott papírok, azaz értékpapírok. Ezek húsznak el elsőként. A tisztviselők erre a postazsákokkal felhurcolják egy szinten följebb. Az érdekeltek nagyszabású intervenciója, mentőakciója az értékpapírok védelmében. Újabb 5 perc sem telik be, és a víz már azt is veszélyezteti. Újabb ezúttal kivéthetetlen válság. A tisztviselők erre elhagyták a postát, és följebb mennek a biztonságba. Kiki ki maga menti, ami menthető? Tíz perc elteltével a víz kezdi elárasztani a legmélyebben fekvő szálláshelyeket. Megelennek az első menekülők. A rádiósokat közben teljesen lekötik az utasok közleményei. Az ismétlődő jégjelentések csak zavarták a rengeteg üzenetküldését. A Kalifornia rádiósát elég barátságtanul elhallgattatták, ezért ő, amikor lejárt a szolgálati ideje, lezárta a készüléket. A saját kedvére nem folytatta a rágyózást, mivel fáradt volt, és különben is elég nyersen rázoltak. A készüléket még a hajó egy fiatal lelkes tisztjének érdeklődésére sem kapcsolta be. Az étter értelmetlen locsogás fecsegéssel van tele. Az érdemi közléseket elhallgatják, a figyelmeztetéseket félresöplik, a figyelmeztetőket elhallgattatják. A kapitány egy tapasztalt öreg tengeri medve. Ezt az átkelést szánja utolsó szolgálatának, utána nyugdíjba készül. A jutalomjáté tragédiába fordul. Az ütközés zajára azonnal a parancsnoki siet. Elküldi az egyik tisztet, hogy tartson gyors szemlét az egész hajón. Rapi szakértői vizsgálódás. Az nem megy le a hajófenékbe, csak végig megy a fedélközön, és pár perc múlva azt jelenti, hogy a sérülésnek semmi nyoma. A kezdeti felszínes vizsgálat során még a szakértők sem látják át a helyzetet. A kapitány nem nyugodik meg ettől, megint elkülül hisztett, hogy keresse meg a hajóácsot. A tiszt a létrán leereszkedve beleütközik a felfelé rohanó hajóásba, aki jelenti neki, hogy rohamosan árad be a víz. Nyobában az egyik posta alkalmazottak jelenti, hogy a posta is gyorsan telik vízzel. A mélyebb vizsgálatás nyobán kiderül a súlyos baj. A hajót üzemeltető hajóstársaság elnöke és az utasok között van. Ő is a hídra siet. A kapitány tájékoztatja, hogy a hajó valószínűleg komolyan megsérült. A nagy tőke tudomás szerez a szerencsétlenségről. A kapitány ezután üzen a hajógyár igazgatójának, aki a hajó építését irányította, és szintén jelen van ezen az első úton. A mérnök a kabinjában van, munkájában mélyed, a menet közben felmerülő javítások, átalakítások terveit készíti. Így nem is észeli az ütközést. Tovább készülnek a különböző fejlesztési tervek, mintha mi sem történt volna. A kapitány és a konstruktőr kettesben bejárják a hajót. Az érdemi vizsgálódás a legszürkebb felletői körben zajdik le. A személyzeti lépcsőn mennek le, hogy minél kisebb feltűnést keltsenek. A tömegtájékoztatás kizárása az érdemi információktól. Bejárják az egész hajót, visszafelé átvágnak a felső fedélzett pompás előcsarnokán, amit ekkora zsúfolásig töltenek meg az ideges utasok. Hatalmas tömegdemonstrációk a hatalmi központokban. De semmit sem közölnek velük. Az információkat továbbra is visszatartják. A személyzet egyes tagjai már figyelmeztetik az utasokat. Kiszivallagadott hírek. A személyzet más tagjai azonban letagadják a bajtényét. tényét. Félvezető közlemények. A fedélközi utasok szállásai az alsó fedélzeteken helyezkednek el. Elmaradott térségek. Ők már látják, hogy komoly a baj. A szolgálati átjáró megtelik csomagjaikat cipelő emberekkel, akik lögdösödve egymást a a hajót tatja felé törtetnek. Az utak zsúfolási tele menekülőkkel, akik a véd biztonságba igyekeznek. Balesetek, atrocitások. Egyesek úgy érzik, mintha a hajó kezdene előredőlni, de ez olyan hihetetlennek tűnik, hogy nem ismernek szólni róla. Akinek mégis szólnak, az közli, hogy a hajó szetetlen. Nem akarják elhinni. Magyarors politika. A fedélközi utasok egy része közben jégfocizik. Haláltánc. A kapitány és a mérnök visszatér a hídra. Számvetést végeznek és szembesülnek azzal, hogy a hajó menthetetlenül elsüllyed. A kapitány 12 óra 5 perckor, 25 perccel az ütközés után kiadja a parancsot, hogy készítsék elő a mentőcsónakokat és sorakoztassák fel az utasokat. Döntés rendkívüli állapot beveletéséről. A kapitány bemegy a rádiósokhoz és közli, hogy jéghegybe ütköztek, de még nem ad utasítást a vészélek leadására. a személyekkel, magyar diplomatákkal bizalmasan közlik, hogy mi történt. Pár perc múlva ismét megjelent, és most már utasította a rádiósokat a vészélek leadására. A rádiós 12 óra 15 perckor elkezdi küldeni a jelzéseket. Külső segítségkérések diplomáciai úton. A személyzet hitetlen kedves, sőt viccelődve fogadja a kiürítési utasítást. Egy darabig még a hatóságok is sem veszik komolyan a katasztrófát. Viccek keletkeznek, karikatúrák elennek meg. Csak határozott parancs emlék, engedelmeskednek. Nehezen mozdul meg a gépezet. Az első osztályú dohányzóban eközben semmiről sem tudva tovább folyt a bridge party. A gazdagok tovább folytatják adegi életmódjukat, mintha mi sem történt volna. Végül egy hajós tiszt udvariasan közül velük, hogy bajban vannak. Az utasok egy része kapkodva, más részük rá készülődik. Kiki más tart fontosnak magával vinni, valaki az ég szereti, más a bibliáját. A egyesek komoly értékeket hagynak a kabinjukban tudatosan gazdag hölgyek nagy része azonban kikéri a szívből az égszereit. Sokféleképpen reagálnak az emberek az addigi életmódja gyökeres megváltozására. Egyesek a vagyonokat hátra hagyják, szétosztják, a többség azonban megpróbálja átmenteni azt is. Fönt a fedélzeten összeterelt embertömeg nagy zűrzavarban a legkülönfélebb öltözékekben. Különböző emberek kerülnek véletlen szerűen egymás mellé. A helyzet a harmadik osztály a legzavarosabb, mivel a nemházas férfiakat és nőket a hajó két végében szálasolták el. Most az orban elhelyezett férfiakat ad felé igyekeznek a zsúfolt folyoson, hogy összeterejék rokonaikat, ismerőseiket. Az emberek a rokonaikhoz vagy ismerőseiket igyekeznek. Tömeges népvándorlás, óriási dugók. Futkosás, hangok zűrzavara. Kapkodás, hirdnömping, Kint a kemény hidegben és a barátságtalan sötétben nagy a tolangás. Az életszimona leesik. A zsófort táborokban, váró termekben az életfeltétenek radikálisan leromlanak. Ösztönszerűen mindenki az osztályának megfelelő fedélzetre is igyekszik. Még itt is elkülönülnek. Nyugodtan várják az utasításokat, vagy inkább bizakodó hangulatban. Egyeseknek még viccelődni is van ereje. Nincs pánik. Amíg az utasok várakoztak, beszélgettek, tréfálkoztak, a legénység elfoglalta a helyét. A csónak fedélzett, megtelt matrózokkal, pincérekkel, kazánfűtőkkel és szakácsokkal. Általános mozgósítás. Két tiszt alaposan elkésett. Az ötödik tiszt átaludta az ütközést, a második tiszt hallotta, de miután nem volt szolgálatban, jobbnak vélte a kabinjában maradni, ahol megtalálhatják. Végül csak az ütközés után 40 perccel riasztották. A vezetők egy részénél sokáig fennmarad a tudatlan állapot, más vezetők pedig központi utasításra várva jókora késéssel cselekednek. Mindent egybevetve a mentőcsónakokban összesen 1178 férőhely volt, a hajón ellenben 2207 utas és személyzet tartózkodott. Az utasok közül senki sem tudott erről, a személyzet tagja is csak keveset. Az utasok tehát nyugodtan várakoztak a fedélzetem, nem félnek, bár nem tudják mire vélni a dolgot. Az emberek bíznak, nem tudják, hogy micsoda áldozat készülődik. Első csónakot 12 óra 45 perckor, az ütközés után 65 perccel eresztik le. Ezt az első tiszt vezényelte, de a hajó fő tisztje akadályozta a munkát, ezért kétszer is kénytelen volt a kapitányhoz fordulni. A vezetők közötti ellentétek hátát a mentést. Az első csónakokat a sétafedélzet szintjéig engedték, hogy az utasok onnan szálljanak fel. Az odavezető ajtók és ablakok azonban le voltak zárva. Valakit leküldtek, hogy nyissa ki az ablakokat, az első tiszt pedig ez alatt a Tathoz ment, hogy az ottani csónakok eresztését vezényelje. Irányítási hibák Először a nőket és a gyermekeket engedték a csónakokba. Nem mondhatni, hogy a tisztek felszólítása, lelkes fogadtatása talált volna körükben. Többen is úgy vélték, hogy a szépen kivilágított óriási hajó nagyobb biztonságban vannak, mint az apró csónakokban. Csónakra szállás a technikai civilizáció megszokott életmódjának elhagyása. Vonakodva szálltak be, sőt, akadt, aki ezt kereken megtagadta. Az első csónakok megtöltése így nehézségekbe ütközött, némelyek félig üresen ersztették le a vízre. Ennek nagy ára volt. Még a lehetségesnél is kevesebben menekültek meg. Az emberek egy része még mindig nem hiszi el, hogy a régi világnak vége. Ezt az érzést a zene is erősítette. A karmester összeszedte a zenészeit, és vidán rektájmat vezényelt, mint egy megnyugtatásul a csónakra várakozóknak. Működik a szórakoztatóipar. A hajós társaság elnöke beavatkozott a csónokok eresztésébe. A nagytőke tőke akciói. Ezt az érintett tisztek visszautasították. Akik tudták, hogy kiről van szó, a lélegzetük is elállt. Ennek következménye lesz, ha megérkeznek New Yorkba. Mert azt még akkor is majdnem mindenki biztosra vette. A legrosszabb esetben mindenkit átszállítatnak más hajókra. Az áldozatok még nem tudják, hogy azzá válnak. A hajó építője ellenben nagyon is tisztában volt a helyzettel. És ezt egyeseknek bizalmasan el is mondta, hozzátéve, hogy ne terjesszék, nehogy pánik törjön ki. A teljes igazságot először ismerősök, benfentesek ismerhetik meg. Az ötös számú kazánházban látszólag rendben mentek a dolgok. A tüzeket kioltották, a szivettyúkat beindították. Ennek érdekében eltállítottak a padozatban egy csónat, csatornafederet. Gomolygott a gőz, az emberek homályban dolgoztak, az egyik gépész belelépett az aknába és eltört a lábát. A többiek felemelték és lefektették. Negyed óra múlva átszakadt a válaszfal, és a tengervíz dübörögve betört. A csapások az izolálni szándékozott területekre is betörnek radikális hételenséggel. A két ott maradt gépész, Felszaladt a létrem, de sérült társukat pillanatok alatt elnyelte az áradat. Ő lett az első halálos áldozat. A lenszolgáló emberek életük árán is kitartanak a helyükön az utolsó pillanatig. Ekközben a vészjelzések eljutottak számos hajóra, sőt a szárazföldre is. Az egész világ lélegzett folyta várta a fejleményeket. Egyedül a mindössze tíz mérföldre, tehát látó távolságon belül tartózkodó Kalifornián nem sejtett semmit. Az egyik tiszt megpróbált morzelámpával kapcsolatot teremteni vele. Egy alkalommal, mintha válaszjelzéseket észrelt volna, de nem tudta értelmezni. A Kalifornian egyik hajósínasat távcsővön észrelt is valamit, megpróbált válaszolni, de hamarosan feladta. A hír mindenhova eljut, kivéve azt, aki még időben segíthetne. A vészjelzések közben folyamatosan mentek. A rádió az addig szokásos... CQD jelzéseket adta, de 12.45-kor leadta az éppen akkor elfogadott új nemzetközi segélyhívójelet, az SOS-t. Ez volt az első SOS jelzés, amit óceánjáró vala is használt. A szükséghelyzet új módszereket hív elő. Ugyancsak 12 óra 45 perckor lőtték fel az első rakétát. A Kalifornián egyik tiszte észlelte ezt is. Különös gondolta, hogy egy hajó éjjel rakétákat tört föl. A sors üsdobjainak tergése hallatszik. Sokan csak ekkor realizálják, hogy igazán komoly baj van, és olyan sürgős segítségre szorulnak, hogy vészjelzéseket adnak minden hajóra, amely a közelben van. Vége szakadt a tréfálkozásnak, tétlenségnek. Most válik csak mindenki számára nyilvánvalóvá a végveszély. Az emberek nagy része ekkor ébred fel, ekkor tudatot a helyzetét. Voltak épp, a búcsúzkodására sem maradt idője senkinek. A férfiak egy része nyugtatja a feleségét, hogy szájon csak be a csónakba. Pusztán formaság, hogy a nők és a gyerekek ki az elsőbség. Ez egy pompásan felszerelt hajó, mindenkit megmentenek. Az emberek egy részén még mindig bízik a mechanizmusban. Más férfiak érzik, hogy utoljára látják feleségüket, anyjukat, gyermekeiket, de nem mondják ki. Miután átsegítették őket a mentőcsónakba, visszalépnek a fedélzetre. Akadt több igazi úriember, akik önzetlenül segít együlálló hölgynek a menekülésben, majd marad. Az asszonyok egy részét így is erőszakkal kell a csónakba tuszkolni. Vannak asszonyok, akik még erőszak hatására sem hagyják magukra férjüket. Megrázó jelenetek, tömeges önfeláldozás más életek mentése érdekében. Miközben egymás után eresztik le a mentőcsónakokat, a fedélzet egyre jobban megdőr. Azokon is nyugtalanságveszerőt, akik eddig higgadtan viselkedtek. A katasztrófa növekvő árnyéka egyre elviselhetetlenül nyomja a lelkeket. Egyesek, akik mindenüket a kabinban hagyták, most meggondolják magukat és lemennek az értékeikért. Alkalmasin nagyon nagyon kellemetlen meglepetésben van részük. A kabinjuk vízben áll, vagy a hajópincérek a fosztogatók ellen bezárták. Intézkedések a vagyon védelmére. Fogytán az idő de egyes nők szer fölött szeszélyesen viselkednek, késleltetve a csónak leeresztést. A hajó konstruktőre egyik csónaktól a másikhoz megy, sürgetve a nőket, hogy ne habozzanak, siessenek, ne válogassanak a csónakok között. A menekülés nem társasodás. egyéni igényeknek nincs helye. Minden olyan sürgős volt, és olyan nagy volt a nyugalom, hogy időpocsékolásnak tűnt a lőfegyverek előkeresése. A tisztjai mégis átvesznek egy-egy revolvert. A fegyvereket kiosztják, de nincs még lőparancs. A fedélzetmester újabb és újabb rakétákat lő fel. A kutatók most már folyamatosan vészedéseket adnak. A sűjjedés gyorsabb lett, a helyzet egyre zavarosabb. Egyes nők lesnek a csónakba való beszállásnál, van, akit úgy kell kihúzni a vízből. Mások elveszítik a fejüket és hisztérikus jeleneteket rendeznek. Van, aki azért könyörög, hogy ne kelljen beszállnia, mert fél a csónaktól. Lesz sírás, rívás, fogacsik Az a terv, hogy a csónakokat az alsóbb sétányokról töltsék, meg teljesen kudarcot vallott. Az odanyíló ajtókat ugyanis nem nyitották ki. Azok a csónakok, amelyeknek várakozniuk kellett volna az alsóbb szinteknek beszállókra, sorra eleveztek. Akiket tehát idekültek, küldtek, maradtak. A tapasztalt matrózok hiánya csak növelte az űrzavart. A korábban indított csónakokról ugyanis már beosztották a legjobb tengerészeket. Akadozó irányítás, növekvő káosz. Hat matróz életét vesztette. Őket leküldték, hogy nyissák ki az alsó sét a fedélzet ajtóit, de nem tértek vissza többé. Valahol csapdába estek odalent. A mentés érdekében kiküldött képviselők halálos veszedelemben forognak. A hajó bal oldalán egyetlen férfiutasnak engedték meg, hogy csónakba szálljon, őt is azért, mert csak egy matróz ült bent. Jobban jártak azok a férfiak, akik a hajó jobb oldalán gyülekeztek. Közülük többen is beszálladtak, sőt, egy dusgazdag férfi magával viette a pincsijét és egyiptomi Tomi szolgáját is. Korán sem egy az elbírálás. Sok módik a szerencsén és a kapcsolatokon. Úgy látszott, hogy a hajó orránál nem is maradt több utas. A közelben lévő csónakok elmentek, a tömeg a tat felé tódult. Az egyest, amelyben negyvenen férnek volt el, Tizenkét emberrel eresztették le. Elképesztő hanyagságok miatt még annyi embert sem mentettek meg, amennyit lehetett volna. A fedélközi utasok élelmesebb részének valahogy sikerült feljutni az felső fedélzetre. Most ott várakoztak, de nem volt senki, aki segítsen nekik. Magukra hagyott áldozatok. Voltak, akik a zárt ajtók miatt zsák ütve, kétségbeesésükben a legénységi riadó létrá fel. Beszivárgások a zöld hatarakon át. Feljutva meglátták a fényesen kivilágított első osztályú éttervet. Megcsodálták a másnapra előkészített pompás, ezüsttel és porcelánnal terített asztalokat. A fejlett országok kápálatos gazdagsága. Volt, aki be akart mászni az ablakon, de a társad hogy a hajós társaság még megfezíteti vele a kárt. A vagyon szent és héthetetlen mind halálig. Ismét mások. Dörömböltek a lezárt csapóajtókon, azt követelve, hogy engedjék át őket. Egyes ajtókat feltörtek, és sokan benyúltak az első osztályra. A határokra óriási tömeg zúdul, a gazdagabb országokba bebocsátást követelve. Egyes határokon erőszakosan átnyomulnak. Odalent, a gépteremben senkinek sem jutott eszébe, hogy menekülni próbáljon. Ezek a hősök minden erejüket megfeszítették, hogy fenntartsák a gőznyomást, biztosítsák a világítást, hogy működjenek a szivattyúk. A veszélyeztetett helyeken a tüzet eloltották a kazánokban, hogyha betör a víz, ne következzék robbanás. Amikor végül is megjelent a víz, még gyorsabban dolgoztak, és csak akkor adták föl, mikor az már térdig ért nekik. Önfeláldozó kitartások, közszolgáltatások fenntartására. A szellem embereinek, akik legalúra szorultak, heroikus küzdelme a tudás fényének őrzésére. A csónakokból minden szem a titanikra tekintett. Magas árbócai négy óriási kéménye feketén rajzolódott ki az éjszakában. A kivilágított a az labahlok sárgán fénylő sora rengeteg ember a korlátok mentén. A csónakokból jól lehetett hallani a rectime ütemét az éjszaka csendjében. Hinni sem akarták a menekülők, hogy végveszélybe került az óriás, és mégis, ők kint vannak a tengeren, a gigász orra pedig mind mélyebbre kerül a vízbe. A ragyogóan kivilágított, az orrától a végig fénylő hajó olyan volt, mint egy születésnapi torta, amikor a hőségben kezd összeroskodni. A civilizáció dísztetei még állnak, de jaj annak, aki köztük marad. A közelben álló Kalifornian fedélzetén számolják a Titanic vészrakétáit. Egy órakor löjük fel a hatodikat, egy óra tíz perckor a második tíz jelentést tesz erről a kapitánynak. A kapitány azt tanácsolja, hogy adjanak le továbbra is lámpajeleket. Mi a baj? A közeli segítség lehetőségének elmulasztása elavult módszerek erőltetése miatt. Valamivel később távcsőn észlik, hogy a Titanic mintha megdölt volna, sőt az oldalsó piros jelzőlámpa is eltűnt. Ezt némileg furcsáják, de különösebb izgatottság nélkül. A katasztrófát a média egyenesben közvetíti. Fél kettő körül az egyik tiszt kinyitotta az első osztályhoz vezető ajtókat, és a fedélközi nőket és gyermekeket a csónak fedélzetre parancsolja. Az elmaradott térségekben élő menekültek egy részét, beengedik a fejlett országokba. A fedélzet még inkább megdőlt, sőt csúnyán leltett palfelé, ezért egy óra negyvenkor a főtiszt mindenkit a jobb oldalra vezényelt, hogy helyre a hajót. Diktatúra! Az utasok és a legénység átvonult, a titanik pedig lomhán egyenesbe fordult. A mentőcsónakok körül újra megindult a munka. A diktátum időlegesen javít a helyzeten, további életeket menekíthetnek meg. Ekkor már nem volt nehéz rábeszélni az utasokat, hogy hagyják el a hajót. Voltak, akik magasról ugrottak le az ereszkedő csónakba, más férfiak egyszerűen benyomultak oda, úgy kellett kirángatni őket. Évesedő zavargások, összetűzések. További férfiak is rohamozzák a csónakokat, őket kormányruddal és pisztolylövésekkel verik vissza. Háborúk törnek ki több helyen is. A hajós társaság tulajdonosa egy darabig utasításokat osztakotott a csónakok körül, majd hirtelen beszállt az egyikbe. A nagy tőke átmentésére irányuló akciók. Az utasok egy része nyugodtan üldögélt, vagy a nyugágyakban pihent. Egyes asszonyok nem voltak hajlandók elhagyni a férjüket, mondván együtt indultak el, együtt is fejezik be. Volt, akik elegáns falkot viselt, úgy akart meghalni, ahogy ez gentlemanhöz illik. Van, vannak, akik méltósággal várják a sorsukat. Az első osztályú férfi egy része együtt dolgozott a legénységgel, még a hidegben is patakzott rójuk a verejték. A nagy baj összehozza a nemeslelkű embereket bárhonnan is származni. Egy óra 55-kor leresztették a négyes csónakot, benne dúsgazdag családok hölgytagjaival, gyerekeivel, komarnáival és dajkáival. Egy befolyásos úr be akart szállni, de a tiszt nem engedte. Vannak, akik a gazdagókkal sem kivételeznek. A csónakban ölők látták, hogyan ömlik be a víz az ablakokon, a luxus lakosztályok antik bútorai közé. Pusztulóban a hatalmas gazdagság. Ezután már csak egyetlen csónak maradt 47 férő helyel. 1600 ember számára. Ezért a tiszt, a legénységgel kordont formáltatott, kart karba ölve álltak a tengerészek a csónak körül. Katonai védelmi vonat tartása szövetségesek által. Az utolsó mentőcsónakot két óra öt perckor eresztik le. Két férfi, akik eddig segítették a hölgyek beszállását, frakkosan beugrott a leereszkedő csónakba. Egyes egységek a levőgőből mégis behatolnak. Két órakor a fedélközi férfiakat is felengedték a tadból. A határokat kinyitják. Sokan maradni akartak nyilván, oda él utoljára a víz. Az utolsó pillanatig ragaszkodnak a pusztulóban lévő civilizációhoz. Néhányan mégis felmentek abban a reményben, hogy csónakot találnak. De az utolsó éppen akkor evezett el. Aki csak ekkor szállják el magukat, elkésnek. Zavartan állugáltak az első osztályon, nem tudták, mit évők legyenek. A menekülők talástalansága és kiszolgáltatottsága. Figyelték, hogyan viaskodnak a maturózók két összecsukható össze össze össze csónak kiszabadításával, de nem segítettek. Tehetetlen, magán segíteni nem tudottam meg. A lámpák vöröses fényben izzottak. A közszolgáltatások egyre gyengülnek, akadoznak. A tudósok és a szellememberei ekkor már a végveszélyre figyelmeztetnek. A vörös szín a tűzjeladője is, megkezdődnek a gyógytogatások. Az utolsó csónak is elment, különös csönd szállt a hajóra. Elcsitult az izgalom, az űrzavar. Az emberek nyugodtan álltak a felső fedélzeten. A harcok elcsitulnak, miután már nincs mérharc van. A fedélzetek közepek köré tömörültek, olyan távol a korláttól, amennyire csak lehetséges. A maradók most már együtt vannak, az utolsó, használható helyekre húzódnak. A rádiós még mindig segélykérő jeleket adott le, bár az áram egyre gyengült. Utolsó diplomáciai próbálkozások. Két óra öt perckor a kapitány benézett hozzájuk, és közölte, megtették kötelességeket, hagyják el a fülkét. Majd sorra oda ment a tengerészekhez, felmentette őket a további szolgálat alól, hogy most már gondoljanak magukra. Ezután lassan visszaballagott a hídra. Ekkor látták őt utoljára. Felosztik az államgépezet a még lévő embereket elbocsátják, a vezetők visszavonulnak, eltűnnek. A hajóreket emberek közben kétségbe esetten kutattak a tisztilakosztályokban és a tornateremben, hátha találnak még mentőmellényeket. Tömeges fosztogatások. Tömegesen dobálnak ki nyugágyakat és hordókat, hogy legyen mibe kapaszkodni. Próbálkozások egyéni túlélési lehetőségek után. A zenekar még mindig vidám rectálymot játszott. A muzsikusok már mentőmellényt viseltek, Végül azonban egyikük sem menekült meg. A médiában mind halálék zene. Néhány utas ekkor már megkockáztatta az után Ugrást. Volt, aki miután a felesége csónakba szállt, beugrott a tengerbe és arra úszott, amire a csónaknak kellett elhaladnia. Néhányan így menekültek meg. Halált megvető bátorsággal néhányan egyénileg hagyják el a civilizációt, bízva a gondviselésben. A többség azonban csak ácsorgott, vagy nyugodtan járkált fel a látszónak fedélzetem. A többség apatikus közönnyel várja a pusztulást. A New Yorki és Philadelphiai felső tízzel továbbra is összetartott. Az úr a pokolban is úr. Most már sokan a fokozatosan emelkedő hajótat felé húzottak. A hátsó fedélzet amely a harmadosztályiak sétalje volt, egyszerűen vonzó lett az előkelő utasok számára is. Az emberek, bárhonnan jöttek is, kényszerűen összeszorulnak hasonló körülmények közé. A hajó belsejében az üres lakosztályok halálos csende maga is drámai teremtett. Az alakárt étterem kristálycsillárai természetellenes szögben fügtek, de még mindig szórták a fényt, megvilágítva a francia diófalambériát és a rózsaszín perzsaszőnyegeket. A kis asztali lámpák közül több felborult, sem ernyőjük mellettük hevert. A fejlett városok kérülnek, de még állnak. Hivalkodó gazdaságuk értékeik, műkincsek veszendőben. Volt, aki az kamrában motozott, talán szíverősítőt keresett. A fosztogatás a gazdag városokat is eléri. A dohányzó nem volt teljesen üres. Amikor egy szobapincért két óra tízkor benézett, csodálkozva látta, hogy a hajó konstruktőre egymagában ül odabent. Karját mellén összefogja ült a híres tervező, és meret maga elé. Nem volt benne sem energia, sem akaraterő. A mechanizmus megalkotó és fenntartó tudás nem mehet át az új világba. Kint a fedélzeten a tömeg még mindig várt. Az emberek várják végzetüket. A zenekar is játszott. Voltak, akik a tiszteletessel együtt imádkoztak, mások a gondolatékba mélyedtek. Az emberek többféleképpen reagálnak a végzet közelettére. Vannak, akik Istenhez fordulnak, mások átgondolják az életüket, végül vannak, akik még most is a médiát figyelik. Tisztek, matrózok és a személyzet egyéb tagjai közben a két összecsukható csónak kiszabadításán küzdöttek. Vannak, akik nem adják fel, és a végsőkig harcolnak a túlélésért. Végül sikerült mindkettőt eloldozni, de az egyik félig megmerülve a másik a gerincével fölfelé ért vizet. Többen az utolsó pillanatban feloldodást kapnak, de nehéz út vár rájuk. A matrózok még mindkét összecsukható csónakot erejük megfeszítésével vonzolták, amikor a csónakfedélzeten végig söpört a vízatat felé. Negyed három volt. Az ütközés óta két óra és 35 perc szelt el. Megkezdődik a civilizáció halátusája. A tömeg megpróbált a tat felé szaladni. Ekkor hirtelen férfiak és nők tömege özönlött elő a hajó hol ahol az utolsó pillanatig maradtak. Valószínűleg mind fedélközi utasok voltak. Velük együtt több mint 1500 ember volt még a hajón. Már azok is menekülnek, akik eddig kitartottak a helyükön. Elképzelhetetlen tömeges menekülő áradat. Ekkor a karmester megkopogtatta hegedűjét. A vidám rektám abba maradt, és az ősz, az episzkopális egyház színnusza csendült fel, eláradva az éjszakába, messze a víz fölött. A média legvégül betölti azt a szerepet, ami mindig is kellett volna, az ige közvetítését. Csak pár hete marad rá. A csónakban ülők megilletődve hallgatták. A messzességben felcsendült zenében volt valami szívbe markoló. De aki közvetlen közel volt, egészen mással volt elfoglalva. Ezek a szerencsétlenek nem is figyeltek rá. A teremtőigéjét már csak azok hallják meg, akik idejébe elmennek. A mozgékonyabbak elfutottak a fedélzeten végig söprő vízelől, a lassúbbakat utolérte és elnyelte. A menekülők között széles rendet vág a halál. A titani korra, Egyre mélyebben fúrodott a vízbe, és mintha már siklott volna a szörnyű mélység felé. A tat pedig gyorsan emelkedett. Az emberek kezdték felismerni, hogy a menedék, ahol bémultan állnak, csak meghosszabbítja szenvedésüket. Ekkor már többen ugrottak a tengerbe, másokat még a víz sodort föl, elhajóról. Eddig a hanyatlás fokolatos volt, a világ nagyjából még ismerős volt. Ez itt a vége, a mi világunk vége. Volt, aki a hajóba ömlő víz beszippantásától halt meg, majd egy lentről feltörő léghullám dobta a felszínre. Volt, aki körbe sodoródott egy örvényben, ezért ösztönösen egy korlátba kapaszkodott, de mivel a hajótest gyorsan csúszott a víz alá, eszébe villant. Az óriás magával ragadja a mélybe. Egy erős rúgással kiszabadította magát és elúszott a hajótól jó mélyen a víz alatt. Volt, aki a mentőcsónak evező villáját ragadta meg amit a hullám lesudott a fedélzetről, és ő maga a felforult csónak halász Vannak, akik a haláltorkából szinte az alsó világból jönnek vissza. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz. Ördvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvétettem a te szembed elől, vaj ha láthatnám e még szentséget, templomát. Körülvettek engem a, vizem, a vizek lelkemig, Mély A be engem, hínál szövörött a fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezároztak a föld závárjaim, felettem örökre. Mindazonáltal kiemelted értemet a múlásból, ó Uram Istenem! Jónás könyve A fedélzet olyan meredeken megdőlt, hogy már nem lehetett rajta megállni. Mindenki elesett, az emberek sorra zuhantak a tengerbe. Elesnek az életét folytatott hazban. A kötelek, nyugágyak, deszkák és a vadul örvénylő vízforgatágában senki sem tudta, mi történt társaival. A találkozódás <gül> megszűnik, teljes a káosz. A csónakokból látni lehetett, hogyan kapaszkodnak, mint megannyi méraj kiugrókon, csigákon, szelőző nyilásokon, Amint a hajó a magasba emelkedik. Az élet lehetőségek megszűnnek, de az emberek a véssökig kapaszkodnak. Közvetlen közelből alig lehetett látni, mi történik. De még akkor is égtek a lámpák sejtelmes vörös fénye. A vörös, marsharisten színe, egyben a tűz amely által ez a civilizáció végül megsemmisül. Ismert emberek és névtelenek egyetlen halomba zuhantak egymásra, amikor a hajó orra még mélyebbre süllyed. A vége pedig toronymagasra emelkedett. Az ősz dallamát, mintha elvágták volna, amint a zenészek is lezuhantak hangszereikkel. A lámpák kialudtak, újra fellobbantak, hogy azután végleges sötétségbe boruljon a hajó. Ez két óra, kar történt. Az utolsó közszolgatatások is megszűnnek, a média végleg elhallgat, tudásunk is darabulhatodik és szétesik. Kis és nagy emberek egyek lesznek a halálban. Tompa zuhanások és üvegcsörömpölés nyomott el minden más zörejt. Hosszú, mély dübörgést hallottak a fültanók, mert minden mozdítható tárgy elmozdult a helyéről. Beláthatatlan jelenségek reszkettették meg a földet, mindent lerombolva. És most, amint még meredekebbre billent a hajó orrá, a harmadik kéménél megnyíltak. A fedélzet lemezei a gerinc eltört, a gigáz kettévált. az előső rész lesüllyed. Felfoghatatlan katakrizma. A világ tartórai erői megrendülnek. A kémény leomlott. A hajó jobb oldalán zuhant a vízbe, szikre áradatot okádra. Tűzáradat. A zuhanás döreje még az általános hangzavart is túldörölgte. Sok embert, aki a vízben küzdött, agyonzúzott a több tonnás leomló acéltömeg. Másoknak szerencséjük volt, éppen ezt a le őket a hajótól. Óriási csapások. A tat függőlegesen tornyusult, közben forgott, mint egy dugóhúzó. A dübörgés egyre erősebb lett. Minden, amit az anyagi világunkban fontosnak tartottunk, darabjaira esik, összekeveredik, használhatatlan és értelmetlen romhalmazzá válik. A csónakban ülők nem hittek a szemüknek. Tudnie kellett, hogy közeleg a vég, de senki sem álmodta, hogy ez így megy majd végbe. Ez nem is földi dübörgés, a vízből függőlegesen égnek meredő hajótest, amely olyannak tűnik, mint egy hatalmas fekete új, amely az ég felé mutat. Igen, ez a fekete új az ég felé mutat. Nem földi dübölgés kíséri a teremtő tervének megnyilatkozását. Voltak, akik nem tudtak oda nézni. Az ítélet elementális erejű kinyilatkozatása elviselhetetlen. Két perc vánsorgott el ólomlábakon, mire elült a lárma, és a titánik tatja a kisé vissza Aztán lassan merülni kezdett, meredeken megdőlve. Ahogyan lefelé merült, mintha közben meggyorsult volna a süllyedés. És amikor a tengervíz összecsapott a tatról kiálló zászlórút fölött, már olyan sebesen szárt lefelé, hogy szinte hasította a vizet. A helyén vadul csobogott a tenger. A már összedőlt, megszűnt világunk most elmerül a feledés fenekedten vízébe, hogy soha többé ne jöjjön vissza. Az idő két óra húsz perc. Két óra és negyven perc telt el az ütközés óta. A titani sírja fölött vékony füstös pára lebegett, elhomályosítva a kristálytiszta éjszakát. Lebegő lelkek. A víztükrén ládák, nyugágyak, deszkák, falburukolatok törmelékeli beget. Mindenféle kacat, ami valahonnan a mélyből tört a felszínre, és most könnyű dugó módjára örvén lett a vízben. Ennyi marad az egészből. Úszok százai kapáloztak a vízben, roncsokba és egymásba kapaszkodva, és kiáltoztak segítségért. Az egyes hangok belevesztek az állandó sikoltozás hangzórhába. A csónakokból úgy hallatszott, mintha sok ezer szurkoló jöván egy meccsen. A veszendőben lévő lelkek sikolyaival, tedik meg a világ. Ha nem más, a tengerfiz hőfoka is elég volt ahhoz, hogy megtörje a legszívósabb emberi ellenállást. A víz hőmérséklete mínusz kétszerzősz fok volt. Ez a sós tengervíz fagyáspontja, a víz tehát a lehető leghidegebb. Akik végül megmenekültek, évtizedek múlva is borzongva emlékeztek a víz metsző hidegére. Ha a kegyelmi időszak elmúlik, az ítélet kemény világa köszönt az emberiségre. Akkor lesz a gyötrelem, ami még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem is lesz. Ha nem rövidülnőnek meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megövidülnek azok a napok. Máté Avangélium Mégis több tucat menekülő megőrizte az ön uralmát. Ezek számára két sugár mutatkozott a törmelékkel teleszort vízben. A két összecsukható csónak. Mindkettő végül elszabadult a süllyedő fedélzetről, de az egyik félig megtelt vízzel, a másik gerincével fölfelé lebegett. Most a legerősebb és legszerencsésebb úszók gyülekeztek a két csónak körül. Most már mindenki magára van hagyatva. Vannak, akik a legkegyetlenebb, legkilátástalabb körülmények között is megtartják önuralmukat, tehát önmagukat. Egy bátor úriember, aki sok nő éretét mentette meg önzetlenül csodálatos módon menekült meg. A titanik magába ragadta a mélybe, majd egy ismeretlen áramlás visszadobta a felszínre. Először egy deszkába kapaszkodott meg, majd egy faládába, végül megpillantotta a felborult csónakot. Amikor odaért, senki sem nyújtotta a kezét, hogy segítsen neki, de nem adta fel a harcot, megragadta valakinek a karját, aki már a csónak hátán feküdt, és nagy lendülettel feldobta magát a gerincre. Ezzel még nem került biztonságba, a felborult csónak bármikor elsüllyedhetett. Az alvél áttal való megszabadulás stációi. Bátor és önfádozó férfiak menekülnek meg így módon, akik az utolsó pillanatig küzdöttek mások életének megmentésére, magukkal nem törődve. Lelkükben nemes emberekről van szó. Ez az új idők nemessége. Eljön a nap és az óra, sőt, már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván. Lélek az Isten, ezért akik imádják, lélekben és igazságban kell imádják. a államsebb evangélium. A megmerült mentőcsónak hamar elsodródott, ezért kevesebben érték el, de a felforult csónak gerincére végül vagy harminc férfi kapaszkodott fel, és ez minden eresztékében recsegett. Voltak olyan úszók, akik ezért nem is próbálkoztak, sőt, még buzdították is őket. Egyesek óriási lelkierőlől tesznek tanulságot. Amint tovább lebegtek az éjszakában, egyre távolabb a roncsoktól és a vergődő emberektől, az egyik matróz, aki a gerincen feküdt, bizonytalan hangon megkérdezte: Nem gondolják, hogy imádkoznunk kellene? Ezt mindenki jó ötletnek találta. Kiderült, hogy különböző keresztény egyházak hívei verődtek össze, így aztán megegyeztek a miatyákban. Kúrusban mondták el annak a matróznak a vezetésével, aki az imát javasolta. A végveszélybe került emberek Istenhez fordulnak. Több csónakban is felemerült, hogy segíteniük kellene a vízben küzdőknek, de vagy az utasok, vagy a személyzet tiltakozására rendre elálltak ettől. A nem egyszer hallatlan önfeláldozás árán megmentett túlélők magok nem mutatnak hasonló együttézést, amikor nekik kellene segíteniük. Egy, csak egy csónak fordult vissza, az is későn. Legalább egy óra eltelt a süllyedés óta, mire a helyszínre ért. Körülbelül egy óra hosszát játszották a reménytelen szembekötősdit, arra igyekezve, amerről a sikoly hallatszott a vaksötétben, de nem sikerült elérni azokat, akik segítségére imánkodtak. Mindössze négy embert sikerült élve kiszedni a vízben, közülük egy is meghalt. A varázslat sötétjében élő emberiségnek már a profán tudása is felbomlott. Teljes a káosz. A tájékozódás megszűnik, nem találunk egymásra, nem tudunk segíteni embertársainkon. A csónakban ülők többsége dermetten gubbasztott, néhányan rettentően fáztak. Egész testükben reszkedtek, a fúk vacogott. Volt, aki annyira megémberedett, hogy lefordult az ülésről. Sorstársaik megpróbáltak nekik segíteni, őzetlenül átadták egyes ruhadarabéikat. Volt olyan férfi is, bár csak egy vékony sportbusz visel, viselt, a neki kabátot tovább adott egy fiatal lánynak. A készületlenek a többi menekülő segítségére szorulnak. A nagy és a szolidaritás nehéz helyzetekben is megnyilvánul, sőt ott nyilvánul meg igazán. Csikorogtak az evezők fémviláikban, fröcskölték a vizet, kiáltások harsantak, amint a csónakok közeledtek. A szétesett világ maradványai, ahol nem volt elég matróz, ott még az előkelő dámáknak is evezniük kell. A túlélését mindenkinek tennie kell, független attól, hogy ki volt előtte. Egyes csónakokban kisebb nagyobb cívók adások támadtak. Egyesek kivetköztek magukból, megszokott modulukból. Az összezárt emberek között helyenként solódások visszájok alakulnak ki, az emberek egy része elvadul. Néhány csónak elsodrodott. Négy-öt 5 körben 18 csónak lebegett sodródott a tenger színén. Egyeseket közülük összekötöttek, tetrekész tisztek vezetése alatt. Bátor és tehetséges egyéniségek vezetésük alá vonnak egyes túlélő csoportokat. A segélykiáltások lassan elhaltak, az éjszaka elcsendesült, a titanik, a lélegzet, ellá... lélegzet elállító izgalom okozója nem volt többé. A döbbenet, hogy mi történt valójában, a zavarodottság még előttük állt, az pedig, hogy rokonok, jóbarátok, ismerősök vesztek oda, a menekültek még fel sem fogták. Különös nyugalom lett úrá azokon, akik a csónakokban vacogtak. Hatalmas csönd vette őket körül. Olyan volt az atlanti óceán, akár egy csiszolt tükör. A szemtanúk később azt mondták, hogy soha nem látták ilyen simának a vizet. A hold nem világított. A felhőtlen égbolton tündököltek a csillagok. Volt, aki a hullócsillagokat csillagokat bámulta a tiszta kék éjszakában. Soha életében nem látott ennyit. A mechanizmus pusztulásával Különös csönd és nyugalom ereszkedik a megmaradt lelkekre. A mélykék csöndben a látók előtt megnyílik az ég, és megnyilatkozik a világ rendje. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, Köréje gyűlnek szeleden, s nézik, nézik, a csillagok. Figyelmünk most áttevődik a túlélőket megmentő hajóra. 1903-ban a magyar kormány törvében szabályozta a kivándorlás rendjét. A kivándorlók megpróbáltatásainak mérséklése érdekében egyetlen hajós társaságot, az Angol-Könöll-Lánt bízták meg az utasok szállításával, a belügyminisztériumot pedig. Felatalmazták, hogy a társaságot és a kivándorlókat szállító hajók szolgáltatásainak minőségét ellenőrizze. Hú. A társaság egyik hajója, a Kárpátia, a magyar kivándorlók számára épült, és attól kezdve főleg őket szállította. felézetén több magyar is szolgált, az egyik tiszt, az egyik orvos, és a személyzet több tagja is magyar volt. Rendszeres járatokat bonyolítottak Lenyőrk és fiumek között. A Kárpátia 1912. április 11-én futott ki New Yorkból, nagyjából egy időben azzal, amikor a Titanik a szárazföldet végleg elhagyva elindult utolsó útjára az Írországi Kvinstamból. Útvonala Gibraltar, Genova, Nápoly, Triest és Fiume. Összesen 725 utast szállított, ebből 575 felélközi volt, köztük mintegy három visszavándorló magyar. Rajtuk kívül 150-en utaztak az első osztályon, főként idősebb amerikaiak, hajk napsüdése és óvilági romantikára váltak. Morzélek szálltak az éjszakában. A híj egyre szélesedő körben terjedt a hajók között, sőt a száraz is eljutott. Miközben a félvilág jélegzett visszafolytva várta a fejleményeket, a Kárpátia továbbra is délnek tartott. Egyetlen rádós tisztja a parancsnoki ídon tartózkodott az első vészjelzések alatt. Cigaretta szünetet tartott, de pár perc múlva visszatért készülékéhez. Már is megkérdezte a titaniktól, tudják-e, hogy üzenetek érkeztek számukra a szárazföldről? 12 óra 25 perckor, az utközés után 45 perccel. Az első vészjelzések után 10 perccel választ kapott, és ebből kiderült, hogy jóval többet várnak a Kárpátiától udvarias gesztusnál. Meglehetősen sokára vesznek tudomást a katasztrófáról. Pillanatnyi gyermet csend után a Kárpátia rádiósa visszakapogta. Értesítse el a kapitányát. A válasz igen, gyorsan. A katasztrófa híre diplomácia a csatornákon megérkezik. Amikor a vészjelzés befutott, a Kárpátia kapitánya már visszavonult éjszakára. Az uralkodó alszik öntudatlan. A szikratávirász az első tisztnek tett jelentést a parancsnoki ídon. Az aktuális vezető megkapja a hírt. Nagyon fontos elállagadási ponthoz érkeztünk. Az aktuális vezető felismeri a veszélyt. Belátja, hogy az ő ereje és tudása kevés annak elhárításához, a hatalmat nála avatottabb kézbe kell adni. Most már együtt kúsztak le a létrán, és a térképszobán át berontottak a kapitány kabinjába. Létra az alsó és felső világok összekötője. Ezen ereszkednek le az alsó világba, ahova az uralkodó van száműzve és elvarázsolva. A kapitány az első pillanatban bosszúsan könyökölt fel az ágyban. Mi baj lehet a hajón, hogy irátörnek a kabinjában? Erőször nem akarja feladni az addigi életét. Az első tiszt közli a vész A kapitány villám gyorsan kigrott az ágyból, és azonnal elrendelte, hogy forduljanak meg. Az uralkodó, megismerve a helyzetet, vállalja a feladatot. Még nincs a helyén, de átveszi az irányítást, és rögtön radikális irányváltásról intézkedik. Miután továbbították a parancsok. Keresztkérdések alá fogták a távirást. Bizonyos benne, hogy valóban a titanik az és sürgő segítséget kér? Az uralkodó bizonyosságot kér és kap. Fél egykor a Kárpátia elküldte a választ. Csak 58 mérföldre van a titaniktól és keményen igyekszik. Közlés a segítségről. A kapitány most a térkép szobába sietett, hogy kielölje a Kárpátia módosított útirányát. A helyzet áttekintése. Számolgatott és jegyzetelt, közben kitekintett a kajutablakon, és meglátta a helyettes fedélzetmestert, amint egy csapatmatrózt vezet, hogy felsúroltassa a fedélzetet. Kiszólt az emberének, hogy a takarítás ezúttal elmarad, készítsék elő inkább a mentőcsónakokat. A helyettes fedélzetmester elképett beállalkozások a dolgok menetébe. Az első intézkedések már is szokatlanak. A kapitány ekkor közölte vele, hogy itt minden rendben, egy másik hajó van veszélyben. Megkezdődik a felkészülés a mentésre. Pár perc múlva a kapitány berajzolta a térképre a módosított útvonalat. Az uralkodó az áttekintés nyomán pontosítja az új iránt. Kiderült, hogy a Kárpátia 110 kilométerre van a katasztrófa a helyszínétől. Ha szokásos 14 csopós sebességgel mennek, csak 4 óra múlva érnek oda. Ez túlságosan sok idő. Ezért hívatta a főgépészt és közölte vele, rendelje be a szolgálton kívüli fűtőket is, hogy kettőzött erővel táplálják a hajók kazányait. Állítsák le a kabinok fűtését és a melegvizet, minden gőzt a gépekbe. A teljesítményt magasabb sebességfogalatra állítják, egyes jóléti szolgáltatásokat leállítanak. Amint kiosztotta a parancsait a kapitány, mindenkit nyugalomra intett. Elég munka vár rájuk, a kárpáti utasai ne lábatlankodjának a legénység körül. Minél tovább úsznak, annál jobb. Általános magazósítás nincs, a feladatokat a megbízott felelősök végzik. Óv intézkedésként minden folyosóra egy sztjuvárdot állított. Az volt a feladatuk, hogy megnyutassák a folyosón kószáló utasokat, és udoriasan megkérjék őket, hogy széleskedjenek visszafáradni a kabinyokba. Nem erőszakos, de igen határozott és jó szervezett diktátum a fennmaradás érdekében. A tulajdonképpeni urak az utasok. Őjétük van minden, ők fizetik a költségeket és a személyzetet is. Most azonban nem engedik elhagyni a helyüket. A kabinok az elkülönő szegmentumokat jelölik, amelyekre Kárpátia bomlik. Ezek urai most a kell maradjanak, nem szólhatnak bele a folyamatba, és immár az iránt sem ők határozzák meg. Jobb, ha minél később jönnek rá, ezért addig hagyják őket öntolaratlan állapotukba, amíg lehet. A demokráciának vége. Kárpátiát egy stratégus irányítja. A kapitány ekkor a hajó őrtisztjét és néhány stúárat azzal bizott meg, hogy tartsák kordában a félélközéket. Nem lehet tudni, nem bőszíti -e őket fel az összetelepítés. Megelőző óvintézkedésként egyes területek és közösségek szorosabb biztonsági ellenőrzés alá kerülnek. A hajó élettől lüktetett. Kemény munka folyik. Rent a gépházban mindenki lelkesen lapátolta a szenet a tűzre. A pihenő legénység kérés nélkül elhagyta hálóét, hogy segítsen, ami bent tud. A legtöbben föl sem öltözködtek rendesen. A közszolgálatát vállaló emberek és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek mindent megtesznek a fennmaradás érdekében. A vénhajó egyre gyorsabban hasította a vizet. A hajót eredetileg 14 és fél csomós végsebességre tervezték, de most elérte a 13, 17 csomót, vagyis 31 km órás sebességet. Senki sem hitte volna, hogy a Kárpátia ilyen teljesítményel lesz képes. Kárpátia hihetetlen teljesítményekkel perlukál. Az éberebb utasok szokatlan dolgokra ébredtek. A máskor unalmas, csöndes hajó meglepő események történtek az éjszaka közepén. Volt, aki a beszűrődő kávéillatot furcsálta, volt, akit a fedélzeti kivilágítása ébresztett fel, mások a beszűrődő hangokra, lábdobogásra, folytott parancsszavakra lettek figyelmesek, ismét mások azt vették észre, hogy a gépek megszokottnál sokkal gyorsabban mozognak. A benem avatott emberek kezdik észlelni a dolgok menetének változását. A legfurcsább a váratlan, kemény hideg volt. Előző nap még a golfáramlat langyos levegőjét élvezték, most pedig fagyos szél fújt. A fűtés meg nem működött. A közszolgatatások és a fogyasztás lényegi csökkentése az életkörülmények keményedése. Egyes utasok kimennek a kabinjukból és érdeklődnek, hogy mi történt. A válasz egyáltalán nem nyugtatja meg őket. Nem hiszik, hogy a titanik veszélyben lenne, hiszen elsülyeztetetlen. Arra kezdenek gyanakodni, hogy a saját hajójuk került veszélybe. További hírek. Az utasokat felszólítják, hogy maradjanak kabinjukban, mégis többen kimerészkednek és fellopoznak a fedélzetre. Kis csoportokba verődbe bújkálnak a legénység elől, és összevetik az értesüléseiket. Illegális szervezkedések. Lassacskán észre kellett vegyék, hogy a kárpátjának semmi baja. És bár híre terjed, hogy a titanikot baj érte, senki sem akarta elhinni, hogy emiatt rohannak ilyen veszettül az éjszakába. A rémérek lassan elülnek, a bizonytalanság azonban marad. De kérdezősködni persze nem lehetett, mert még leküldik őket a kabinnyokba. Így aztán csak tényfelektek odafönt, merezgették a szemüket a vaksötétbe. Tulajdonképpen azt sem tudták, hogy mit keressenek. A szervezkedések a keményen kézben tartott folyamatokt édenben nem tudják megzavarni. Egy óra 15 perckor a szcsúádokat felsorakoztatták a nagy ebédlőteremben. A főszű kis beszédet tartott, közölte, hogy mi történt a titanikkal. Elmondta, hogy mi lesz a feladatuk. Végül buzdító szavakat mondott. A közszolgálat, közszolgálatot vállalók teljes körült találkoztatást és útmutatást kapnak. Közben folyamatosan kapták a segélykérő jelzéseket. Egy óra ötven port, végső könyörgés, utána csend, semmi több. Utolsó üzenetek. A kapcsolat megszakadt. Két óra 35 perckor az első osztályi orvos jelentette a kapitánynak, hogy minden készen áll. Miközben beszélt, a kapitány váratlanul zöld fényt pillantott meg a láthatáron. Ebből arra következtetett, hogy, hogy a hajó még a vízen van. 45 perccel az utolsó üzenet után észrelik a menekülők jelzéseit. Akkor talán mégis időben érkezik a Kárpátia. Ezek az információk még nem hitelesek. Kettő óra 45-kor a második tiszt halványan deremgő objektumot észrelt fél foknyira az ortőkétől balra. Ez volt az legelső jéghegy. Utána felbukkant a második, majd a harmadik. A Kárpátia jobbra-balra kanyargolt kitérve a jéghegyek elől, de a sebességét nem csökkentette. Így tovább, az őrök lélegzetüket visszafolytva figyelték a jéghegyeket és az egyre sűrűbben felvillanó távoli fényjelzéseket. Kárpátiát is veszélyezteti az élettelen kis tárgalák varázslata. Rengkívüli figyelemmel lehet csak kikerülni a leselkedő veszélyeket. A folyamat intenzitásából ellen ellenére nem vennek vissza, a kielőtt úton és módon haladnak tovább. A hajómos rakétákat bocsátott fel, 15 percenként egyet-egyet, közben pedig a társaság színes gyertyáit is. Jelzések a menekülők számára. Elterjedt a hír, hogy már észrevették őket a másik hajról. Nincs érdemű kapcsolat. A nagy ebédlő szalomban a csúvárdok elfoglalták a helyüket. A gépteremben, a kazánfűtők szaporában táplálták a tüzet, mint bármikor. A kikötőpallóknál és a csónakdaruknál kényszerlétben álltak a matrózok. Mindenki reszketett az izgalomtól, a kárpáté is egész testében remeget. Később egy matróz azt mondta, a vényteknő épp olyan izgatott volt, mint mi. Maximális teljesítmény, teljes készültség. 3 óra 10 perckor a kapitány lassú menetbe állította a gépeket, már majdnem a helyszínen voltak. A teljesítmény visszafogással a készültség fenntartása mellett. Ahogy közelebb értek, a kapitány szíve elszorult. 3 óra 35-kor elérték a hajó megjelölt pozíciójának körzetét, de a titaniknak semmi nyoma. Pontosan 4 órakor a kapitány átvezérelt. Megérkeztek. És ebben a pillanatban újabb zöld fény kúszott az égre. Pontosan előttük, egészen alacsonyról. Pislákoló fényében egy mentőcsónak körvonalai bontakoztak ki. Szembesülés a helyzettel. A kapitány indulást vezényelt, és manőverezni kezdett, hogy közelítsen a csónakhoz. Egy pillanattal később hatalmas jéghegy bukkant fel. Közvetlen előttük, ezért kénytelen voltak oldalt kitérni. Az utolsó pillanatti koncentrál figyelemmel kell lenni, pillanatnyi kihagyás katasztrofát okozhat. Minden szem a mentőcsónakot figyelte, amint a feljáróhoz siklott. A mentő mellények miatt úgy látszott, mintha mindenki fehérbe öltözött volna. Nézték a sápat, elgyötört arcokat, amint valamennyien fölfelé tekintettek a fedélzetre. Szótlan libegtek közelebb, csak egy csecsemősét keservesen a csónakban. öltözött és csecsemősírás az újjászöltési elképei. A másik partra azok mennek át, akik újjá születnek. Ehhez előtte meg kell halni a réginek. Bizon, bizon mondom neked, aki nem születik újjá vízből és lélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami a lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újjá kell születnetek. János Evangelium A matrózok köteleket dobtak le, odalent pedig megkötöttek a csónakot. Egy percnyi habozás, már 4 óra 10 perckor az első menekült felkapaszkodott az ingatlan, ingatak hákson, és a hajóra lépett. Háksó, világok összekötője. Felkapaszkodás, feljutás az alsó világból. Lassan kivilágosodott, és a fedélzeten állók egymás után pillantották meg a közelegő mentő csónakok sziluettjeit. Világosodás, a varázslat eloszlása, a teremtett világ világosságának visszatérése. Legnevezetesebb a dologban az volt, hogy valahányszor egy-egy boszorkány megholt, mindannyiszor osztott az égnek homálya, és derült lassanként a sötétség országa. Petőfi Sándor János Vitéz. A csónakok négy mérföldes területen lebegtek szétszórtan, a szürke reggeli fényben nehezen lehetett megkülönböztetni őket az úszkáló jéghegyek tucatjaitól. A varázslat még nem osztott el egészen, nehéz megkülönböztetni az élőt az élettelentől az élők, még a maguk által előidézőt életelen világ fogjai. De legalább már szabadonni akarnak tőle. Éjszak és nyugat felé összefüggő jégvilág húzódott, ameddig ellátott a szem. A jégmezőt itott hatalmas jéghegyek szaggatták, meg élesen rajzolva ki a horizonton. Amikor megláttam, hogy milyen rengeteg jég között haladtam teljes gőzzel, kivért a veríték, mondta később egy barátjának a kapitány. Megborzongtam, és arra gondoltam, az ő keze tartotta a kormányt egész éjszaka, nem az enyém. Bizony-bizony mondom nektek, aki haja a szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké nemesek nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre. János Evangelium. Figyelmünket most a menekülők felé fordítjuk. Fél négykor a délkeleti látóhatáron távoli fénycsillant. csillant. Ez az e, ítélet legkeményebb reménytelen időszaka. Most fénypont csillan az alagút végén. A felvillanás dübörgés követte. Volt aki villámlásra gondolt, más hullócsillagra. Az első jelzéseket nem tudják értelmezni. Egyesek nem mertek hinni a szemüknek, és csak akkor szóltak a többieknek, amikor megbizonyosodtak róla, hogy ez nem káprázat. A túlpörögetett anyag egy villá Kárpát majd magukra hagyott emberek elvesztették a hitüket. A kis fény egyre erősebben világított, aztán felvillant egy másik, majd egy egész lámpasor nagy gőzhajó közeledett. Most már rakétákat lőtt fel, hogy megnyugtassa a titanik menekültjeit, közel a segítség. Kárpáti a si siet, a civilizáció tudodőinek segítségére. Egy fedélzeti munkás felkiáltott. Imádkozatok Istenhez, hajó a határon közeledik felén. Hittél el láttál. Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek. János a A felborult csónokokon álló férfiak csata kiáltást hallottak örömükben, újra mindenki beszélni kezdett. A többi csónakban mindenfélét meggyújtottak, ami a kezük ügyébe került, így adva fényjeleket. Az egyik előbb újságot égettek, majd szalmakalapot. Az újság a profán tudás elképezi, a kalap pedig a szemléletet. Mindkettőnek vége. Egy másikban levelekből sodortak papírfákját, azzal integettek. A levél értékpapírt jelent, a papírpénz is az. Ezek ma értételenek, de másra még használhatók. A víz fölött örömú felszólult felszolult sodort a szél. A civilizáció tudődői most éreznek először felszabadult örömet. Mintha a természet is velük örvendezne a zord éjszakára most bíbor színekben pompázó gyönyörű virrat. A légedek sötét éjszakája véget ér, és teljes pompájában megmutatkozik a teremtett világ világossága. Kúrjantások és megkönnyebbülés kiáltásai szakadtak fel valamennyi csónakban, és most már igyekeztek megelőzni egymást, hogy minél előbb elérjék a Kárpátját. Az egyik csónakban énekeltek az evezőszök, mások kórusban üdvözölték a gőzhajót. Minden felszabadulás természetes megnyilatkozása, az újongás. a Béla útra. Lassan közele a pirkadat és enyheszellő kerekedett. A hideg még metszőbbnek tűnt, a tenger egyre erősebben hullámzott. A csónakokban didergők közül többen is halára fagytak. Az elemetnek kiszolgáltatott menekködők közül az esendőbek életüket vesztik. A dermesztő tengervíz csapkodni kezdte a felforult csónakokon állók lábát, térdét, combját. A sós víz a szemükbe fröccsent, elvakítva őket. Előbb egy, azután egy második, majd egy harmadik ember szélült le a csónakról, mindhárom eltűnt nyomtalanul. A többiek most már hallgattak, semmi sem érdekelte őket, az életükért viaskodtak. A menekülők, amúgy is drámai sorsa, még nehezebbé válik. Sokan meghalnak közöttük, a többiek élete és hajszána módik. A Kárpátia négy mérföldre állt tőlük, 7,5 fél ennyire Ők pedig azt hitték, nem bírják erővel, amíg észreveszik őket. De amint a napfény szétáradt a víz fölött, egyszerűen új reménység árad bennük. Felbukkant négy sorban összekötött csónak. A felborult csónak elcsigázott legénysége kiabálni kezdett, de nem hallották meg a hangjukat. A tisztekkor elővette a sípját, és jó erősen belefújt. Sípszó segítő erők megidézése. Vid Kegyelmes úrunk, magaddal ezt a sípot, és ott leszünk mihelys jobbágyidat hívod. Az öreg óriás ezeket mondotta, és János Vitéznek a sípot átadta. Két csónakban is felfigyeltek a sípszóra, kiváltak a kötélláncból, és felejük indultak. Eddig létrejött kötelékek feloldása a mentés érdekében. Lassan neveztek, de mégis közeledtek. Éppen idejében érkeztek, a csónakban már annyira labilis volt az egyensúly, hogy a mentése érkezők minden tapasztalata és hozzáértése kellett hozzá, hogy le A menekülők egy része annyira kimerül, hogy csak a leggondosabb szakszerű ellátásra menthető meg. Egy fiatal ember olyan erősen koncentrált, hogy épségben jusson át, hogy nem vette észre a szomszédos csónakban ülő anyját. Édesanyját pedig annyira kínoszta a hideg, hogy még az aggodalom a szeretteit ér, hogy ugyancsak nem vette észre a fiát. Majd csak a Kárpátián fognak találkozni. Senki sem ismeri meg majd a saját testvérét, és az apa nem ismeri meg a fiát és a fiú az anyját, amíg a holtak száma a mértéket eléri, és az ítélet fölöttük megkezdődik. Hénuk apokalipszis. Nap a horizont fölé emelkedett, a jég szikrázott. A jéghegyek fehér, rózsaszín és mékék színekben játszottak, azt szerint, hogy a sugarak vagy árnyék foltot vehődtek rájuk. A tenger is derűs volt, kék, kis jégtömbök úszkáltak a fodrozódó felszínen. Odafent a keleti égbolt kék és aranyszínekben játszott, Derült nap ígéretével. Olyan volt a táj, mint valami sarkvidékről szóló gyermekkönyv illusztrációja. A világ világosága megtöli a varázsdatot, előzi a sötétet, és a maga valójában megmutatja hókirálynő csábítóan szép, de élettelen birodalmát. Csend legyen! Az éjszaka árnyai még otlappagtak a nyugati égen. A hajnalcsillag még akkor is aranyfénnyel világított, amikor a többi fénypont már mind elhalványodott. A látóaltár szélén felhúnt az újhold keskeny sarlója. Mind a hajnalcsillag, mind az újhold az újrakezdés elképei. Egymás után ványszorogtak a csónokok a Kárpátia oldalához, és amint sorra odasimultak a hajó mellé, a már megérkezett túlélők a sétafedélzetről figyeltek, ismerősöket keresve. Egyre sűrűbben állt a korlát mellett a tömeg, ahogyan a kárpeti utasai is előjöttek kabinjukból. A menekültek a legkülönbözőbb ruhákat viselték. Igen, különböző emberek jönnek. És mindenek felett kísérteties csönd. Alig beszélt valaki. A törötteket. annyira megviselték a borzalmas, hogy valósággal elnémultak. Voxfausibus hézit, az ember torkán megakad a szó. Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk, és most a valónál mind elámolunk, Marász Simre ember tragédiája. 8 óra 15 perckor már csak egy mentőcsónak volt a vizem, az, amelyik felszedte a felborult csónak tetején álló férfiakat. Körülbelül 75-en szorongtak benne, és alig ván szorgott. A szél felerősödött, a tenger is egyre jobban hullámzott. A zsúfolt csónak majdnem a pereméig merült, már-már már bezódult a víz. A Kárpátia korlátja mellett lélegzett visszafolytva figyelte a küszködésüket. A tiszt csak nem megfagyott már, uniformisát kemény jégpáncél borította. A csónak utasai szorosan egymás mellé bújtak, hogy a ruhájuk száraz maradjon, és imádkoztak a megmenekülésért. Sokan csak igen hosszú és után jutnak biztonságba. Az életveszélyben levő emberek szorosan összetartanak vezetőjük ember feletti küzdemet a menekülésükért. A körülmények tovább romlanak, már nem tartanának ki sokáig. A pusztulás fenyegető árnyékában az emberek megtérnek. A kapitány segíteni akart nekik, és nyolc óróhúszpor közelebbitte a hajóját. Kárpátia nem csak fogadja a menekülteket, hanem a végveszélyből levő segítségeresiért. A csónakkal a hajó szélárnyékos oldala felé igyekeztek, amikor egy szélroham felkorbácsolta a tengert. Előbb egy, majd egy másik hullám csapott be a csónakba. A harmadik éppen csak elérte. De ezután már fedezte őket a hatalmas gőzhajó Révbe értek. A legnagyobb veszély az utolsó pillanatokban jelentkezik, amikor a menekülés már biztosnak látszik. A túlérésért mindvégig harcolni kell. Csak az nyugodhat meg, aki már tényleg se biztonságba került. 8 óra 30 perckor a csónak megérkezett, és gyorsan megkezdődött a kirakodás. Megtörténik az újraintegrálódás. Zene. A kanadai helifex volt a legközelebbi kikötő, de a kapitány a rádói hírekből tudta, hogy a kanadai partok előtt jégborítja a tengert, és úgy gondolta, hogy a hajótöröttek már elég jeget láttak. A Kárpáti úti célja szempontjából logikus lett volna az azori szigetekre mennek, de sem élelmiszerrel, sem ágyneművel nem bírta volna ellátni a túlélőket. A hajótöröttek persze New Yorkba mennének legszívesebben, csak hogy ez túl sokba kerül a társaságnak. Eddig a cél egyértelmű volt, menteni, ami menthető. Most el kell dönteni, hogy merre és hogyan tovább. A kapitány a Titanicot üzemeltető társaság elnökét kérdezte meg, aki szintén a menekültek között volt. Ő azonban teljesen össze volt törve, akármit kérdezett tőle mindig csak gépjesen bólogatott. A kapitány tehát maga döntött, előre New Yorkba. A nagy tőke formális hatalma vesztével informális hatalmat is elveszíti. Az uralkodó szuveren döntést hoz. Az ereheti irányal pont ellentétesen haladnak tovább. Kárpátia tehát megfordul, elfordul a múlt és immár maga is az új világba igyekszik. Ekkor fogták az olimpik rádiójeleit. Szállítsák hát hozzájuk a hajótörötteket. A kapitány ezt elképesztően ostob ötletnek tartotta. El sem tudta képzelni, hogy a sokat szenvedett túlélőket kitegye egy újabb tengeri átszállás megpróbáltatásainak. Nem is szólva arról, hogy az olimpik testvérhajója a titaniknak, így már a puszta látvány is borzalmas hatással lenne rájuk, mint valami kísértet. Ismét megkérdezte az olimpikot is üzemeltető elnökét, aki megborzongott és némárázta a fejét. Tehát New York minél előbb, annál jobb. A testvérhajóra való átszállás az elpusztult civilizáció restaurálását jelentette volna. Ez azt jelenteni, hogy hiába volt a sok szenvelés, Lényegileg minden úgy fog folytatódni, ahogy volt. De ekkor már ennek gondolatától is mindenki írtozik, még a nagy tőket új sem akarják. Az uralkodó pedig határozottan elhárítja. Ekkora, jólkora késéssel megjelent az egész éjszaka látótávolságban álló Kalifornián is. A hajó, amely mindenkit megmenthetett volna. A kapitány rájuk bízta, hogy kutassák át a katasztrófa körzetét. Ezután még felvett a fedélzetre a titanik mentő annyit, amennyit csak tudott. Hatot elhelyezett a felső fedélzeten, hetet a Kárpátiadarújra függesztett, a többit kötél végre fogta. Ez a Kárpátiához különböző módon és mértékben csatlakozott térségeket jelöli. Mielőtt visszavonult volna New Yorkba, a kapitány a hajójával a színhelyet. Pontos ember volt, a legcsikélyebb lehetőséget sem akarta kihagyni. A Kalifornián majd kutassá át a tengert, de ha bármilyen remény van arra, hogy még kimenthetnek valamit, akkor az a Kárpátia dolga. Nem engedhető meg a lehetősége sem annak, hogy az új világban régi emberek érkezzenek. Miközben cirkálni kezdtek, a kapitány úgy gondolta, a helyén való lenne egy istentisztelet. Hívatta az episzkopális egyház papját, és a nagy társadalmába kérette a Kárpátia, valamint a titani utasait. Háladó istentisztelet volt ez, ugyanakkor Requiem a halottakért. Megvalósul a hambosi ételembe vett egyház, amely immár valóban egy. A túlélők báhonnan is jönnek, együtt fordulnak Istenhez. Létrejön a nagy spirituális egyesülés, a kommunió. És miközben mondták az imád, elhaladtak a titani hullámsérja fölött. Alig maradt nyoma a gigásznak, néhány csomó parafalemez, néhány nyugágy, takarók, szőnyegek, mentőmellények és az elhagyott csónakok. Ennyi marad az egészből. nyolc óra 50 perckor a kapitány belátta, hogy eleven embere már nem akadnak. Csöngetett a gépháznak teljes gőzzel előre. A hajó óra lassan New York felé fordult. Folytatódik az átkelés a nagyvízen, az új világba, Most. új emberekkel. Vessétek le, tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Új meg lélekben és érzületben, és öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóval alkotott, megigazult és valóban szemterentmény. Szent már level az elvezős beliekhez. Kapitány azon törte a fejét, hogyan helyezze el 705 váratlan vendégét a 725 meglevő utas mellé. Komoly gondot jelent a menekültek elhelyezése, akik közel annyian vannak, mint az eredeti lakosság. Az életmód visszafogottá válik, a régi folyasztási szokások nem térhetnek vissza. Bár embertelen volt a zsúfoltság, a kárpáté utasai rendkívüli együttérzést tanúsítottak. Minden lehetséges módon igyekeztek segíteni. Ruhát kölcsönöztek a mentőcsónakokban hozott takarókból, ruhát vartak a gyerekeknek. Gondoskodtak róluk, ápolták őket. Például a Titanic helyetes rádiótávirásza arra éblet, hogy egy luxus kabinban fekszik és egy ismeretlen nő ápolja. Többen is átengedték a kabinyukat, illetve fekhelyüket. A szolidaritás számtalan formája nyilvánul meg a menekültek felé, vagyontólő számolástól függetlenül. Ez nem csak anyagi segítséget jelent, hanem a lelki támaszt is. Sokan még a lakhelyüket is önként megosztják velük. Az emberek összéphúzódnak. Néhány későn ébredő első osztályú utas, amikor meglátta az ismeretlen ágról szakadtakat, felháborodva igyekezett megtudni, hogy miért engedték fel közéjük ezt a sok harmadosztályú utast. Nagy volt a meglepetésük, amikor a sztjuvárdok közölték velük, hogy azok bizony még náluk is jobb módu menekültek. Egyesek csak most ébrednek a valóra. Nagy lesz a meglepetésük. A civilizáció túlélői egyformán nyomorúntak lesznek, függetlenül attól, hogy kik voltak és mekkora vagyonuk volt. A harmad osztályon is nagy volt a nyüzsgés. Alig győztük a sok munkát és a vigasztalást, emlékezett a magyar orvos. Az elgyötört túlélők szenvedése örök emléke marad. Egy szerencsétlen fiatalasszony benne vélte felismerni elvesztett férjét. A testi szenvedéseket meghallgatják a lelki gyötrelmek. A tessebei begyórdulnak, de a léleké... A nászutasoknak volt a legnehezebb. Nyolc frissen egybekelt pár döntött úgy, hogy a titanik fedélzetén ümlet, ünnepli élete nagy eseményét. Két pár élte túl. Ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony örül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Maté A New Yorkba vezető út még további megpróbáltatásokat tartogatott. A több mint 700 ember súlytöblete, a leereszkedő súlyos köd, és a feltámadó vihar alaposan igénybe vette a Kárpátia állóképességét. Egyszer annyira megdőlt a hajó, hogy az utasokat át kellett vezényelni az ellenkező oldalra. Súlytöblet, ellátandó emberek tömege. Köd, félrevezető információk irányítási nehézségek. Vihar, konfliktusok, megpróbáltatások. Dőlés, a telborulásával fenyegető veszélyes helyzetek. Átvezélés, diktátum. Mindez alaposan igénybe veszi Kárpátia állóképességet. Az új világba érkezés nem egyszerre, hanem több stációban történik meg. New York már az izgalom lázában éged, de hiába ostromolták kérdésekkel a ját nem érkezett jelentés, mert a kapitány a rádiódót hivatalos közlések és töröttek üzenetei számára tartotta fön. Egyes újságírókat már bosszantotta a hajó hallgatása. Első stáció, hallgatás. Avathatlanok nem ismerhetik meg az új ember számára kinyílalkoztatott titkokat. Április 18-án csütörtökön este vége szakadt a várakozásnak. A Kárpátja elhalott a szabadság fákjás szobra mellett. Érkezését tízezer ember nézte végül a beterítől. Második stáció, szabadság. Fontos a tulajdonságok egészének monumentális felszabadítása, mert az előzmény és a következmény a szabadság. Hamvas a Mágiasz útra. Jöjj el, szabadság! teszű nekem rendet! Jó szóval oktasd, és engedd szép komoly fiadat! Józsaf a levegőt. Amikor a hajó elhaladta a móló előtt, 30 ezer te szorongott az esőben. A stáció, az új világ köszönti az új embert. Az eső áldás. A kapitány nem engedte fel a riportereket, ezért kisebb gőzösökkel kísérték, és megafonokon harsogták a kérdéseiket. Negyedistáció a szellem próbája. 8 óra 37 perckor ért el a hajó a horgonzó helyet, és kezdte leresztetni a titanik mentő hogy ne akadályozzák a kikötésben. 5. stáció. A nagy beavatás megtörtént, a lelkek megmentésének és beavatásának eszközeire, immár nincs szükség, mert akadályoznák az új világba érkezést. 9 óra 35 perckor kötött ki a Kárpátia. 6. stáció. Beteljesedett, a nagy sikerült, a megújult ember kiköt az új világban. Leresztették a hajóhidat, és először a túlélők léptek a partra. Hetedik stáció, az új ember benépésíti az új világot. Most. Történetünk itt véget ér. A további történetek már nem ide tartoznak. Efféle ráadásként érdemes még a a további sorsára pillantanunk. A példátlan mentésben résztvevő hajót és legénységét mindenhol megkülönböztetett tisztelettel fogadták. Így volt ez Magyarországon is, ahová a rendkívüli kitérümet késéssel május 7-én érkezett meg. Május 10-én Budapesten fogadták a tisztikart és a legénységet. A kapitány magas állami kitüntetést kapott. A személyzet tagjait pedig jótékonysági futballményi hívta ki az MTK. A kárpátiai fiumei útja, sok fiumei útja az első világháború kiköréséig folytatódott. 1914 után az antorthatalmak csapatszállító hajóként használták Boston és Liverpool között. 1918. július 11-én egy német tengeralattjáró megtorpedózta és elsüllyesztette. Körülbelül ekkor, talán éppen ezen a napon hoztak a nagyhatalmak végleges döntést a monahelyi megszüntetéséről és Magyarország feldarabolásáról. Ezen a napon nem csak a Kárpátia, hanem Kárpátia is elsüllyedt, Mégis. Halman napra föltámad, és az őt keresztre feszítő nyugati civilizáció túlélőinek megmentője lesz. Önök eddig a Titanic, a Nincs Pánik című írást hallották, Kolondzia Gábor írását, ami a, ami a nyugati civilizáció bukásáról szólt. A szerző volt az, aki a kommentár részeket hozzáolvasta, és még néhány percig itt vagyunk önökkel, és kicsit beszélgessünk még erről, mi szülte a gondolatot, hogy ezt a párhuzamat felvázolod. Hát maga a téma évek óta foglalkozhatott engem. Azt, azt lehet mondani, hogy nem hagyod békén, szóval a Vartálord könyve az évek óta megvan nekem, én elolvastam, és ott volt a könyves pocsomon, és mindig elővettem. -elő és az utóbbi időben azt vettem észre, hogy mindig újabb és újabb analógiák jutnak az eszembe róla, és lekenezem meséltem ezekről a barátaimnak, hogy képzeljetek, mire jöttem rá, és legközelebb megint, hogy képzeljétek már megint, mire jöttem rá. És végül arra jöttem rá, hogy, hogy nem úszom meg, hogy ezt leírjam. Féltem tőle, tudtam, hogy nehéz lesz. És valóban nagyon nehéz volt, szóval napi két-három oldalánál többet nem lehetett leírni. Abba is úgy belefáradtam, mintha a útvengerált mert Szóval ez egy kifejezetten nehéz írás volt. Nem tudtam akkor még, hogy miért írom én ezt le, csak úgy éreztem, hogy nem kerülhettem meg azt, hogy ez a téma engem megragadott, tehát nekem is meg kell ragadnom. A, hát ez a Titanic az egy olyan téma, önmagában ugye ez mindenkinek a fantáziáját föl izgatja, nem véletlen készült róla több film is. De, és talán, ki tudja, talán még az is benne van, de soha ki nem mondták, hogy a Titanic pusztulása jelképes. Nem számítom, mondjuk én csak egy kis kitérő, hogy volt egy írás, ami 1880-as jelent meg, ami egy, egy a Titanicról szóló kis könyv volt, ami Titanic, vagy Titan nevezetű hajónak a, a, a pusztulását, hasonló körülmények köztóló pusztulását írta le. Tehát ez, egy, ez, egy, ez úgy látszik, hogy a XX. századnak egy, egy ilyen különös jelképe, hisz már mondhatni azt is, hogy mint régen a proféták, ez egy megjövendölt esemény, ha bár egy pszichi író írta ezt a jövőbeli történetet akkor. Igen, egyébként ezt én is így látom, hogy a Titanic katasztrófa-jának különös van, és ez így látják mások is. Azért foglalkoznak vele annyit, hát tudjuk, hogy mennyi hajó elsőjét, és háborús események ugye tízben is végsöpölték az egész földet, és rengeteg-rengeteg hajó elsőjre, azon kívül is. És mégis ez az, az a katasztrófa, amiben rengeteget foglalkozunk, szinte annyit, mint a összes többivel együtt véve, mert érezték az emberek valahogy ennek a különös jelentőségét, csak éppen ezt a fajta gondolatot, menetet, vagy ezt a fajta analógiát nem találták meg, hogy a titani katasztrófája valahogy egy kinyalakozhatás volt az emberiség számára. És azt lehet mondani, hogy egy figyelmeztetés volt arra, hogyha ebbe az irányba mennek tovább, nagyarul a, a sötétbe, teljes a jéghegyek között, akkor annak katasztrofa lesz a vége. A valóban van több hajó, ami, ami lehet, hogy hasonló körülmények között mondjuk elsülyet, de tény, hogy az a hírverés, az a fajta különös gőg és ö, nagyra vágyás, vagy nagyképűség egyszerre, ami a titaniknak a, a fölkészülését kísérte, az tulajdonképpen a 20. század technikai gőgének a, a, a teljes ö, hát kifejezése, hisz ez az a század, és azért nézzük meg, mi is egy olyan korban élünk még most is, hogy ez már hiába a 21. ez a gyakorlatilag a 20. századnak a, a, a terméke, ahol a létfeltételek alapvetően ö, technikai ö, vívmányokba, műszaki, megoldásokba ö, vetett bizalmon alakulnak, és olyan különleges, ö, hát gazdasági rendszeren, ahol a spekuláció és mesterséges üzleti konstrukciók által gerjesztett úgynevezett gazdaság működteti a, az egész világot, nagyon messze attól, ami a természetes, ami, ami az emberi léptékeknek a, a mértéke volna. A titanak jelképértékét egyébként pont az adja, vagy az fokozza föl, inkább így mondanám, igen magas szintre, hogy elsőjelzhetetlenek tartották. A korabeli szaklapok, hajó hajózásra kapcsolatos szaklapok, ezt így, ahogy most mondom, leírták, hogy ez a hajó elsőjelzhetetlen. És ezt a mai világot, ezt a mai civil, technikai civilizációt és öröknek is megdönthetetnek láthatják velünk? Azt láthatják velünk, minthogyha ez nem érhetne véget. Most hozzá kell gyorsan tegyem, hogy minden rendszer magát tekinti a legjobbnak, és minden rendszer utolsóanat tekinti magát. De a történelmet ismerve el kell mondani, hogy még egyésebb bizonyot utolsónak. Ez se lesz az. Csak a különbség az, hogy ennek a rendszernek a végeztében nem lesz táfűtés. Vagy hát lehet csak keveseknek, tehát azért ez, egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy a, ahogy a Titanicon a, a 2000 utasból alig a Liga harmada menekült meg, és azok is a gazdagok, azért tegyük hozzá elsősorban, vagy azoknak a közvetlen, hogy mondjam, csak szolgáltában állók. Azért ez a világ is, hogy ha, ha egyszer összeomlik, legalábbis valamilyen tekintetben összeomlik, akkor ö, valószínűleg csak egy szűk rétegnek fogja képes ö, rezerválni azokat a, a dolgokat, amiket most általánosan ö, kívánatosnak tartunk. De azoknak se sokáig. Pontosan így van. Egyébként az én, hát ez egy radikális szöveg volt, most radikális véleményt fogok megfogalmazni. Szerintem a gépkocsi közlekedés, ami hatásában, pusztító hatásában nézve atombombával ér föl az emberiség számára, a gyakorlatilag atom, folyamatos atomháború folyik ellenünk a, a tömeges gépkocsi közlekedés által. Ö, az gépkocsi, a szemigépkocsi egy exkluzív közlekedési eszköz. Körülbelül század ennyiének szabad a lennie, minden van. Tehát a szuper gazdagoknak az eszkluzív közlekedési eszkölének indult ez, és sokáig az is maradt. Egészen a 60-as évekig. És a gond ott van, hogy tömegesen használnak olyan szintű fogyasztás gerjesztő eszközöket, amit a Föld nem is elel. És amíg idéző csak Európa és Észak-Amerika tért át erre a életformára, addig a Föld már így is nehezen viseli globális felmelegedés. De hogyha ez tömegesen elterjed az úgynevezett fejlődő világban is, azt a Föld nem fog elviselni. A műsorunk végéhez érkeztünk. Két hét múlva megint a nagyvárosi dilemmákkal és a Kréta körrel fogunk jelentkezni. Nem még egy pár szót szóljunk arról, hogy ez az írás, ez megjelent egy füzetformájában. És hát ahogy mi ezt most megpróbáltuk legalábbis ennek a részleteit itt előadni, és azért elnézést kérünk, hogy nem vagyunk sem színészek, sem profi előadő művészek. Legjobb igyekezetünk szerint próbáltuk átadni azt, ami, amit éreztünk, hogy fontos átadni, de aki ezt szeretné magának tudni, az ezt a füzetet valahogy megkaphatja. Igen, most mi egy bizonyos mértéki meghúzott anyagot adtunk át, pontosan az idővel való takarékoskodás miatt. A teljes szöveg az egy külön, hát kisebb könyvecske füzet formájába kiadásra kerül, és több helyen megkapható. Megkapható az Kiti a könyvesboltokba, megkapható a Püskinél, a Fehér Lófi könyvesboltba, ott a, a József körútnál, valamint a, a Szent István is megkapható. Tehát hozzá lehet jutni, és remélhetően tehát, azok hozzá, az összefüggések. Tehát, a, a szerzőnek, tehát neked a, gyakorlatilag a hát ez személyes magánkéldás. Magán mondani. És, és van... ez, ez inkább egy próbálkozás, egy gondolat teljesztésre ezt, egyébként ö, egy üzleti az... vállalkozás. hogy miért Minden. írtam ezt végül is uh -huh. le, arról éppen nem beszéltünk, hiszen rádión keresztül nehéz számokat átadni, ezért ezeket igyekeztünk kikerülni, és számos szám is megjelenik amelyeknek valahogy ezek ilyen beszédes számok, az a legjobb kifejezés. Tehát kicsit a misztikus beszédes számok, és ezek döbbentettek engem maga arra, hogy ezt mégiscsak le kell írni, mert ez már nem lehet véletlen. Tehát te a perceket és órákat, amik ott történnek el, igen, ezt nem olvastuk föl. Igen, mert ez nehezen, még nehezebben követhetővé tette vonadókat. Azokat te évekre és hónapokra. En... Nem, világidőre számoltam, világidőre. világidőre számoltam át, ami a precesszióból következő, ez magában az anyagban elolvasható, mert ugye, mint tudjuk, a Föld nincs rögzítve, ezért az lassú mozgást végez, és a világév egy év, ami teljes kört megtesz, az 25.920 év, ennek a 12. része a világhónap 2160 évesz. Többé-kevésbé ismert ez a fogalom, de én ezt tovább számoltam világnapra, ami 72 év, font egy ember idő, meg világórára, ami három év, és azokat az időtartamokat, amelyek ott történtek, konkrétan rögzítve vannak ezek, hogy mikor mi történt, Ö, ezeket én átszámoltam világidőre, és így módon történelmi távolatban helyeztem ezeket az eseményeket. Tehát ö, senki félétesben ne legyen. Ezennek az eseményeknek, a kedves közepén vagyunk, benne vagyunk. Mm -hmm. Senki nem gondolja, hogy ez majd valamikor egyszer jövőben lesz, hogy nem ez kifé. Ez nekünk a köröltünk lévő történet. Köszönjük szépen a figyelmüket, Kolondzsi a Gábort hallották, Bányai a búcsúzik, tehát két hét múlva hallhatnak minket legközelebb a nagyvárosi dilemmáka fogunk jelentkezni. Hát addig is rágyózzanak, hallgassák a civil rágyót, szeretettel, és boldog új évet kívánok. Én is boldog új kívánok a, a, a kedves hallgatóknak.